الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المرحوث رحمة العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله أشهد الله عليه wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawm al din wa sallam taslima kathira asyukur ila fadl allah kita berhujia dan memujinya atas kasih sayangnya tidak pernah berhenti yang dia berikan kepada kita dalam kehidupan ini Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari hadis yang sahih. Diwakil oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu. Dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: "Lallaharhamu riba' diin hadithi waladhi". Sesungguhnya Allah lebih mencintai hamba-hambanya Daripada cinta wanita ini kepada anaknya Apabila kita mencari cinta paling suci, cinta paling tulus, cinta paling tidak pernah berharap balas di permukaan bumi Niscaya kita tidak akan pernah menemui cinta setulus, seikhlas, sesuci, semurni Cinta seorang ibu kepada anaknya Namun cinta Allah kepada kita Jauh lebih besar daripada cinta ibu kita kepada kita Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kita Suri tauladan kita Satu-satunya manusia yang seluruh perintahnya wajib kita imani Kita lakukan Yang wajib-wajibnya Dan yang sudah-sudahnya sesuai dengan batas kemampuan kita Dan wajib kita hindari larangan-larangannya Tidak boleh kita bantah kata-katanya Dan satu-satunya manusia yang kita harus ta'asub kepadanya Satu-satunya manusia yang harus kita taklim kepadanya Mengatakan firman Allah Taala: وَتَعَالَى وَمَا أَتَكُمْ عَلَى فَدْمٍ. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasul, ambil. Dan apapun yang dia lakukan dari kalian, maka jauhilah, tinggalkan, berhentilah. Masa orang Muslim dan Bagaimanilah kami berkumandang, sebagaimana yang tadi malam kita sampaikan. Pagi ini kita akan berbicara tentang dunia, karena kita hidup di dunia dan Allah Taala telah mewanti wanti kita tentang dunia Dengan mana tak akan selalu tahu ramalan ucapan ayat tentang dunia. Jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kalian. oleh karena itu sepatutnya seorang muslim dan muslimah mukmin dan mukminah benar-benar mengkaji al Qur'an dan melihat kandungannya dan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dan mempelajari maknanya dalam segala hal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 kita ragukan penilaian Allah Karena selalu percayanya kita dengan penilaian kita Tidak ada yang lebih mengetahui Lebih berilmu Lebih mengetahui daripada Allah subhanahu wa ta'ala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 Dengarnya saya buktikan kepada kaum Muslimin dan Muslimah apa yang saya katakan tadi. Di dalam surah al Hadis ayat 20 Allah bersinja tentang dunia. A'udhu billahi mina shaitan ar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirohmanirohim. Yalamu anna al-hayatul dunya laghu walahu wazina. وتفافر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب المفار رواده ثم يهيد فطراب مصفرا ثم يقوم حطانا وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وربوان وما الحياة الدنيا إلا متاح القرور فتحويلا Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan. Senda gurau dan perhiasan. Ujian ini atau tidak? Mari kita lihat, ujian ini atau tidak? Tidak uji. Watatafaqur bainakum watakatsur fil amwali wal aulad. Dunia itu hanyalah saling bermewah-mewahan di antara kalian. Saling berpacu banyak di antara kalian soal harta dan soal anak dan keturunan Dan dunia itu Permisalannya bagi kata sebuah hujan Yang ketika turun membuat orang kafir takjub Akan tumbuh-tumbuhannya Takjubnya adalah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh Namun kemudian tumbuhan itu Menjadi layu. Dia pun mengunding. Mau mati. Setelah itu hancur dan binasa. Itulah dunia. Tumbuh sekejap. Kemudian mati dan binasa. Sementara di akhirat akan ada adab yang pedih. Dan juga ada ampunan dari Allah dan ributnya. Mana yang kalian cari? Kau melihat dunia ilmu najah orang dan tidaklah kehidupan dunia melainkan sebuah kenikmatan yang sering menipu. Nampak di dalam ayat bahwa Allah tidak memuji awan dunia. Mari kita lihat surat Al-Kahfi. dimadhi dalam al-Quran. Di al surah al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banu zinatu al Dunia Harta dan anak keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatu sadihatu khayru al-qadaati ka Sementara yang lain daripada amal soleh jauh lebih baik di sisi rabb pahalanya. Wahyur amala jauh lebih baik untuk dicita-cita. Yang mana pujian, yang mana yang tidak pujian? Pujian adalah adalah pujiannya adalah amal, amal soleh, bukan harta dan keturunan. Tidak dipuji oleh Allah. Yang puji oleh Allah adalah yang khairun inda rabbik lebih baik di sisi Rabb mengutawaban. Wahyur amala lebih baik untuk dijadikan sebuah cita-cita dan angan-angan hafal salih kembali dunia di sini tidak dipuji oleh Allah mari lihat surat al-qasas ayat 79 dan 80 fa ala qaumihi fi zinati maka keluarlah qarun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 Wainakum tawabuh. Celaka kalian. Pahala yang disiapkan oleh Allah jauh lebih baik. Liman aamana wa 'amila shaliha. Untuk kalian yang mau beriman dan mau beramal saleh. Wa ladhil laqaaha ila Dan tidak ada yang mendapatkan sifat seperti ini kecuali orang yang beribadah dan sabar di atas ibadah kembali dalam ayat ini kita melihat ada dipuji oleh Allah dunia, ada dipuji oleh Allah harta korun yang sangat menggunung, tidak, yang dipuji oleh Allah adalah ilmu, yang dipuji oleh Allah orang-orang yang mengatakan pahala dicuci Allah lebih baik daripada harta si korun itu. Dalam ayat yang lain yang semua kita mungkin hafal. Bertukhirun al hayat dan dunia. Namun kini lebih banyak menghadapkan kehidupan dunia wal akhiratu kayru wa abuqa. Sementara akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Dalam ayat yang kita semua mungkin hafal, wal akhiratu kayru laka mina mula lebih baik untukmu daripada dunia ini. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lain dalam Al Quran yang sangat banyak.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 telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Madunya fil akhirah. Ila illa kama yaj'alu ahdum qudugah fil yam, fal yamduh maturjah." Tidaklah perbandingan antara dunia dan akhirat, melainkan salah seorang di antara allah memasukkan satu jarinya ke dalam laut. Maka dia lihat apa yang dia bisa bawa dengan satu jari itu. Pergi kita ke laut, di pinggir pantai laut yang tanpa batas yang kita lihat itu, celupkan satu jemari kita ke air laut, angkat, lihat berapa air yang bisa kita bawa. Itulah dunia sisa neraka. Di dalam suami Muslim.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 Rasul kita sallallahu alaihi wasallam Kemudian memberikan tarbiyah imaniyah ya. Dengan mengatakan La dunya inda Allah Ahwal min hada Inda Sungguh dunia di sisi Allah Lebih hina daripada hina hinanya Bangkai kambing ini di sisi kalian Cermati dengan baik Bagaimana kita memandang Reneknya bangkai kambing. Di sisi Allah, dunia lebih naibin daripada kita memandang remehnya yang kambing. Hadis yang ketiga. Rasul kita s.a.w bersabda. Jadi dia kata adalah Imam Muzi dalam kitab Targipun Targipun. Dan syaratnya di Hasan Pahal Syekh Al-Bani rahimahullah. Beliau berkata, Rasul kita tercipta s.a.w.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 neraca timbangan dan letakkan sayap nyamuk dan neraca timbangan berikutnya setara di sisi Allah kalau itu harga dunia di sisi Allah masa <tuh> disayak Allah tidak mau memberikan minuman sedikit pun kepada orang kafir ayat dan hadis ini harus kita faham dengan pemahaman yang benar kalau tidak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 bin al-bisa wal bahina wal qadarin wa qadrah min al-zahab wal fidhah wal 'indahu husnul ma'ad telah diberikan kepada manusia kecintaan syahwat kepada apa kepada bisa kepada perempuan Fitab laki-laki kepada perempuan Artinya perempuan juga kepada Laki-laki lawan jenis Telah diberikan kecintaan Kepada lawan jenis Wal badin Kecintaan untuk punya anak Wal tanatil muqantar Kecintaan untuk punya harta yang melimpah dua Fitrah manusia Tidak bisa dielakkan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 Berarti kecintaan kepada emas dan perak dan kecintaan kepada rupiah, rial, dolar dan ringgit sama. Ada kecinta di dalam hati ini kepada benda-benda itu. Minazhab walfidda walkhayl musawamah. Ada juga kecintaan kepada kuda-kuda tunggangan pilihan melihat kendaraan mewah.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 Peran yang sama dengan alat ini. Dengan keledai, unta dan kuda. Apa peranannya? Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wal-Kur'an. Wal-Biqala wal-Hamira litarkabuha wazina. Wa-Yakhlukuma la ta'alamun. Allah ciptakan untuk kalian kuda. Allah ciptakan untuk kalian baglah, Unta. Allah ciptakan untuk kalian hamira. Hamira.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 Maka tidak sama naik daya hadsu 83 dengan naik alfad. Di zaman kita. Dia sama-sama alat transportasi. Namun posisinya berbeda. Ada perhiasan di alfad yang tidak ada pada daya hadsu 83. Sama. Diberikan kecintaan kepada kendaraan-kendaraan mewah.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 wa abqah dia lebih kekal. Dahulukan dia daripada dia lebih kekal. Pihak keseimbangan yang luar biasa. Allah tidak menafikan kita punya dunia kerana ada kecintaan. Yang Allah nafikan, yang Allah marahkan manakala manakala kecintaan kita kepada dunia mengalahkan kecintaan kita kepada akhirat. Sehingga ketika ditawarkan kepada kita dunia yang kita cintai hanya selembar kertas namun selembar kertas itu bertuliskan 2 miliar cek namun cek itu cek haram kita tahu cek haram hasil daripada sogokan manusia untuk kita di sini kita akan melihat apakah kita lebih cinta dunia dibanding akhirat yang lebih mencintai dunia mengambil cek itu Banyak sayang kalau tidak dimanfaatkan Yang lebih mencintai akhirat mengatakan Ambil kembali cek itu Aku tidak butuh uang hal Aku butuh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang lebih berharga Ada kecintaan memang Kepada cek dua miliar itu Namun kecintaan kepada akhirat membuat Kita memandang dua miliar itu kerdil Kerdil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 Saking miskin, tidak punya rumah. Tinggal di masjid. Apakah Rasulullah memuji ini? Tidak memuji ini? Atau kedua-duanya mempunyai keutamaan-keutamaan masing-masing? Jawabannya, kedua yang memiliki keutamaan masing-masing.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 3.300. Satu ekor unta berarti 9.900 kali 100. 9 1090 juta kali 6. Berapa? 6 kali 9 saja sudah 54. Tambah 54.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 tidak lagi akan mencelakakan Apa yang dia lakukan setelah hari ini Mendapatkan kemuliaan di sisi Rasulullah SAW Dengan perjuangan yang melalui hartanya Mana orang yang sekarang berhimpak Sekali berhimpak 7 miliar Saya ingin lihat Kalau ada saya mau terima Saya mau bangun masjid Ada 3 tempat sekarang membutuhkan pembangunan masjid yang satunya 400 juta Yang satunya 600 juta Yang satunya butuh 800 juta. Ini belum lagi 7 miliar ya. ini, tapi yang menyimpang ada. Yang fakir dari kalangan sahabat Berjuang dengan kefakirannya. Bagaimana berjuangnya ke kefakiran lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Saya hidup ketika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 Penilaian Allah kepada manusia bukanlah dihantar. Bukanlah dikepakir. Tapi penilaiannya siapa di antara kalian yang paling pandai menghambakan dirinya kepada Allah rupiah. Ketika Nabi Muhammad diberikan pilihan. Jadi Nabi Raja.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 Karena ketahuilah bahawa dunia ini lebih banyak menipu, jadi tidak menipunya. Dan ketahuilah korban-korban yang berjatuhan karena tertipu harta lebih banyak daripada korban-korban yang berjatuhan karena kemiskinan. Sadarkah kita bahwa musuh-musuh para nabi dan para rasul mayoritas orang yang punya jabatan dan orang yang punya kekayaan.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 Aneh bin ajaibnya ketika memumpah kecintaan kepada dunia itu dilaksanakan di pedium-pedium di mimbar-mimbar ini. Tidakkah seharusnya dari dan membalik menekan dunia di hati manusia agar mereka tidak terlela, terlena oleh dunia ini. Sebagaimana Allah menekan dunia di dalam Al-Quran, sebagaimana Rasul menekan dunia di dalam hadis. Kalau dipupuk kecintaan kepada dunia di hati kaum muslimin, apa yang bakalan terjadi? Tidak sedikit para da'i dan, dan, dan mubalik mengatakan umat Islam itu harus kaya, umat Islam harus kaya, umat Islam harus kaya. Wahai da'i dan mubalik tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran dan tunjukkan satu hadis di dalam hadis Nabi yang mulia yang memerintah umat Islam harus kaya. Mana ada takkan? Saya tantang satu ayat cukup, saya tantang satu hadis cukup, tunjukkan perintah dari Allah. Hai umat Islam, kalian jangan miskin.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 Baik, lewat lagi lelaki lain. Rasul bertanya, bagaimana pandangan pelajaran lelaki ini? Oh, ini orang miskin wahai Rasul, tidak ada apa-apanya di tengah masyarakat kita. Kalau dia ngomong, tidak ada orang dengar omongannya. Dan kalau dia meminta, mungkin tidak mahu orang terima pinangannya. Melamar, tidak tertarik orang tua menikahkan anak kepada orang hilang. Karena miskin. Rasulullah bersabda. Dan Rasulullah tahu wahyu Datang wahyu kepada beliau dan mengerti Kata Rasulullah SAW dengarkan Demi Allah kata Rasul, Orang ini yang kalian sebut Miskin tadi Yang kalau berbicara tidak ada orang yang dengar Kalau mengkhitbah mungkin orang tidak terima khitbahannya Ini lebih baik Dia seorang diri lebih baik Daripada yang tadi walaupun sepenuh bumi Lihat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 Mengalahkan orang-orang fakir yang setiap hari melihat harfa kita, melihat mobil kita. Kita lebih baik daripada si miskin. Intinya adalah siapa yang paling baik di akhirat, bukan di dunia. Oleh karena itu, ma'asyalun muslimin. Jangan terlalu dipupuk cinta kita kepada dunia. Fitrah itu sudah cukup. Jangan dipupuk Jangan dipupuk lagi.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 Pilih salah satu, yang satunya 5 juta Yang satunya 50 juta, pilih yang kemana? 50 juta aja ya enggak habis <tuk> Selesai nangis-nangis berdoa Tetap yang 50 juta lebih tinggi dibandingnya 5 juta itu fitrah Itu fitrah Bapak, Ibu, Pak, Musimin dan Muslimah Rahimah ni, Rahimah, Pembuang Oleh karena itu jangan sampai dunia melalaikan kita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 Ditil dalam permintaan dunia Rasulullah ditil dalam permintaan-permintaan Yang mengarahkan kebaikan kepada akhir Baca doa-doa Rasulullah Kita akan menghenti Allahumma ini as'aluka hukbah Wa hukbah man yuhibuh Wa hukbah al-amari lalli yukarimuni ilah kubuh Ya Allah aku mohon kepadamu kepada Berikan aku rasa cinta kepadamu Cinta kepada orang-orang yang kau cintai. Dan cinta kepada amalan yang akan mendekatkan aku kepada cintamu. Allahumma ini as'alukal hudah wa tuqah wa al-hafazah wa Ya Allah berikan aku takwa, Berikan aku hidayah. Berikan aku jiwa yang suci. Tidak mau minta-minta kepada orang Allahumma ini asalul kaimna fiya warizkan taibah wa amal mutabballah Ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang suci dan halal, tidak diminta banyak, namun rezeki suci dan dan halal dan amalan yang diterima di sisi. Allahumma ya muqallibal qulub fa thabbit qalbi ala dinik ya Allah yang membolak-balikkan hati tetapkan hatiku di atas agama ini doa doa rasul Bapak Ibu kaum muslim dan muslimah Allahumma aghnini bi halalika haramih ya Allah cukupkan bagiku halalmu supaya aku tidak melakukan yang haram ya kau haram Berikan aku kecukupan dengan halau yang telah kau berikan. Tidak minta banyak. Soal berapa banyaknya biar Allah yang tahu. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Lebih tahu daripada kita. Saya selalu mengatakan ma'asyalun muslimin, ma'asyalun muslimat. Kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Dan Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan.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 Sabda Rasulullah SAW dalam hadis Imam oleh Imam Tirmidi Juga dilakukan oleh Imam Ibnu Abi Shaybah Di dalam kitab Musnad beliau Dengan derajat yang Hasan Rasulullah SAW bersabda Tentang dunia Rasul kita tercinta bersabda Man asbaha minkum Mu'asan fi jasadih Aminan ki sirbih Wajidan ku tayawmini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 sudah lebih daripada kita bulu kamu Masih kuat Di kota Mekah ada seorang Ahli Nusora, ahli bulat Bernama Roklah Suatu hari menantang Rasul Muhammad, kamu kuat, mari kita Bulat, kata Rasul Jangan, gak usah Saya menantang kamu, ahli Muhammad Kamu, kalau bahasa kita sekarang Kamu jantan gak, ayo sini, maju Dibanding oleh Nabi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 Ketakutan merajalela ini bahaya lebih dahsyat daripada lapan. Sadar atau tidak sadar kita sudah masuk dalam dunia takut. Tinggal lagi hanya orang-orang yang pandai melatih diri ia untuk tetap merasa aman. Ini pembicaraan panjang. Tetapi intinya adalah kalau hati sudah merasa aman.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 nggak perlu harta itu disiapkan untuk tujuh turunan sehingga yang yang miskin turunan yang, yang nomor delapan nggak perlu Makanan hari ini cukup karena hari esok belum tentu milik kita belum kita belum tentu kita hidup di hari esok kalau takut kita hidup di hari esok nabi mengatakan ada makanan hari ini ada makanan hari ini yang penting hari esok biarkan untuk esok saya ingin mengatakan Nabi memandang dunia ini simple Kita memandang dunia terlalu besar Kalau kita pandai men dunia di dalam memori kita Di dalam hati kita Sungguh dunia ini gampang Semuanya gampang, tidak ada yang rumit Toh makan, kita hanya butuh tiga piring sehari Tidak lebih gampang Itu pun bisa diringkas menjadi satu piring di siang hari Pagi dan malam tidak perlu dipiring-piringkan Cukup buah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 aman makanan cukup udah kaya gitu sudah karena yang kaya itu perasaan saudara aku saudari jokowi mesti gitu ibu itu mulai nggak sebenarnya kalau kita kembali ke pola pikir orang tua orang tua minang dulu ada usaha untuk mensimpelkan dunia karena orang tua kita dulu yang penting mengatakan hidup di dunia ini nggak usah repot-repot yang penting yang penting makan batang buah lalu bakar buah kita ciri langsung Apabila kita cerna perkataan orang tua kita dahulu ini Kayaknya mensimpulkan dunia Jangan jangan fikir dunia itu terlalu panjang Jangan terlalu panjang langan-langan Yang penting kalau kamu makan, maksu makan kamu ada Makan kamu batang buah Dunia kamu tidak membuat, kamu tidak bisa tidur Tidur kamu bakar ruah Dan kamu sehat Sehingga KWC langsung Simpel. Maka orang Minang dulu berlayar kemana-mana, merantau kemana-mana, ngaruh ni bagi mereka karena bagi mereka dunia itu simpel. <tuh> Namun materi dunia ini Minang ini saya tambahkan satu. <tuh> saya akan tambahkan satu. Yang penting lalu bakar ruh, makan. Bata buah Kasiri, Kalau bisa anak tidur bulu Anak punya peranan dalam kebahagiaan hidup gitu. Saya ingin mengatakan bahwa Beginilah simpelnya dunia Apa artinya Kita usaha besar Saking banyaknya harta kita Sulit tidur karang-karang harta itu Apa artinya harta itu yang membuat kita sulit tidur apa artinya berdagang berdagang duit menumpuk lupa makan lupa makan lupa makan akhirnya makronis apa artinya salah dan tergigu pedagang pedagang besar yang saking saking fokusnya dia perdagangan lupa makan terus lupa terus makannya nggak merasa kata dia nggak merasa lapar saya ustadz hehehe karena melihat duit datang terus duit datang terus hilang rasa laparnya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 dari berzikir kepada Allah. Ketika berdagang lisannya di saat selesai pembeli pergi, subhanallah Alhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar. berdagang bisa berzikir. Apa berdagang enggak bisa berzikir? Kalau sudah berdagang enggak bisa berzikir. Siapa bilang? Pedagang-pedagang <tuh> yang dalam perdagangan Yang tidak membuat dia lalai berzikir, nah yang dipuji oleh Allah yang berdagang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 rezki Allah yang mengatur. Dan ketahuilah, kalau kita terlihat saleh dan benar-benar saleh, konsumen lebih percaya kita dibanding toko sebelah. Percaya. Konsumen kita mengundang kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen mengundang rezeki yang melimpah ruah. Saya bertemu dengan seorang pedagang kaya dan saudagar kaya dari Kabupaten Kampa.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 Sementara ada orang lain yang memandang 500 juta terlalu besar. Karena targetnya hanya 100 juta, ternyata 500 juta yang Allah berikan. Dunia pada dasarnya bagaimana kita mengatur jadi hati kita. Maka mari kita pandai berhadapan dengan dunia. Kalau kita ingin panjang angan-angan, panjangkan angan-angan kita di akhir, bukan di dunia. Dunia jalani seperti yang Allah atur Usaha harus tetap dijalankan Kunci-kunci Poin-poin Usaha dan istiar harus tetap dilakukan Namun itu bukanlah tujuan Lebih baik lagi Bagaimana kalah Bisnis dunia itu kita niatkan Ibadah di dalamnya. Bagaimana caranya kita buatkan 5% dari Keuntungan bersih setiap bulan untuk dakwah 10% untuk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 setiap mana kita merenungkannya, setiap mana kita memahaminya dan setiap mana kita mengamalkannya. Sampai di sini pertemuan kita di hari yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka taala memudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai menghambakan diri kepada-Nya. Kaya atau tidak kaya kita, itu Allah yang mengatur. Kita akhiri subhanallahu wa bihamdihi. Jadwallahilahi la ilaha illa tastaghfiruka wa atuhu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh ada banyak banyak propaganda yang telah diberikan yang propaganda gitu dari nama jalan